Третій розділ, де влаштовується майбутнє юного лицаря. Та я ж не нянька якась! Хельфрід так обурився, що став червоний, мов буряк. Це просто розсмішило лицаря Клауса. Ти диви на нього! Так, не нянька, повторив юнак. Я лицар. Річ у тім, що такий гарного друга знайшов собі Хельфрід. Поки юнак спав у покинутій вежі, а треба сказати, що хміль з нього виходив довго, в цей час лицар Клаус бігав у клопотах. Як і кого там він умовляв, цікава, але окрема історія. Та коли нарешті Хельфрід прокинувся, привів себе до ладу, прийшов у замок Курфюрста та таки знайшов старого лицаря, то справа була вже майже зроблена. Місце у замку для хлопця було знайдене. Правда, не зовсім таке, на яке сподівався запальний і образливий Хейрфред. Це була служба, при онуках Фрідріха Мудрого. Та біда була в тому, що ті були ще зовсім малими, тобто ця служба аж ніяк не мала бути схожою на ті подвиги, про які мріяв Хельфрід. І лицар Клаус пояснював, наскільки хлопець помиляється. Він казав, що тільки такий силюк як Хельфрід не розуміє, як йому пощастить, якщо він дістане це місце. Бо він, Хельфрід, навіть не здогадується, що довелося зробити йому, старому Клаусу, аби влаштувати оглядини цього невдячного Хельфріда. І що він, старий Клаус, який знає свого пана Корфюрста Саксонії, Майже впевнений, що хлопець таки матиме цю службу. А ще він, Хельфрід, не розуміє, скільки претендентів сподіваються на це місце. Та їм зась вони нічого не отримують. І чому я, старий Клаус, маю вовтузитися із хлопчиськом, який в житті нічого не тямить? Всі ці докази нарешті похитнули впертість Хельфріда, і він погодився. Після цього вони кудись йшли коридорами з гамка. Хельфрід дивувався, скільки тут люду. На кожному кроці траплялися слуги, гвардійці-ланцклехти, вбрані як папуги, якісь статечні пани, симпатичні молоденькі покоївочки та хлопчики-кухарчата. І всі кудись Поспішали. Нарешті вони увійшли в якусь кімнату і зустріли цікаву людину. Це явно був іноземець, і про це свідчив не лише його акцент, але й вишукані манери. Як потім з'ясував Хельфрід, це був церемонімейстер, що пробув служити до двору Фрідріху Мудрого з самого Парижу. «О, мондіон!» – вигукнув Шарль, так звали цього чоловіка. «Який молодий!» «Та цей на краще!» «Ходімо!» Знову вони ходили коридорами та кімнатами та опинилися перед низькими дверцятами. Аби пройти в них, треба було добряче зігнутися. За дверима була велика кімната. Біля Каміна, на дерев'яному кріслі сидів огрядний чоловік. Він був закутаний ковдрами, а на голові був пов'язаний рушник. А може, то була чалма. За тодішньою європейською модою. Навколо товстина юрмилося із десяток людей, серед яких виділявся чоловік середнього зросту з проникливими і розумними очима. «Вашій високості має стати легше через годину», – почув його слова Хельфрід. «Головне – гарно укутати ноги». «Через годину!» – відповів Товстун. «Ти мені вже краще!» «Ви просто чарівник, майстре!» «Головне – регулярне використовування мазі кожного дня». «Та це ж його високість курфюст. ці слова Хельфрід ледь не вигукнув в голос. І тут сталося немовірне. Здається, хтось прошепотів на вухо князю, лицар Клаус штовхнув юнака в спину, і той опинився просто посеред володаря Саксонії. Хельфрід був так збентежений, що лише незгарно вклонився і став Мовчки, а його високість ретельно оглянув хлопця. «Ага, ось ти який! І меч у тебе видатний!» – промовив густим басом курфюрст. «Ти, певно, знатний рубака?» Всі навколо усміхнулися. Усмішка також ховалася і в густій бороді топстого курфюрста. Він лише поворохнув бровою і до нього підскочив хтось із слух. Прошепотів щось на вухо, челяді та кивнув головою. Так же, несподівано, а і закінчилася. Юнака відтягли за плечі і тут же спини придворних затулили від нього володаря. Хельфрід навіть не зрозумів, що дуже сподобався князю і здобув гарне місце для служби. Старий Клаус широко усміхався. Він був страшенно задоволений. «А що я казав?» Він поплескав по плечу юнака своєю важкою рукою, від чого Хельфрід ледь не вийшов у підлогу по коліно. «Це діло треба обмити. Пішли до Давида, вип'ємо по кварті».